Ana Karenina, pista 38. Vă cunoașteți? Întrebă mirați Stepan Arcadici. Am călătorit împreună 3 ore cu trenul, zise zimbind Levin. Dar ne-am despărțit intrigați, ca de la un bal mascat, cel puțin eu. Așa, poftiți vă rog? Îi îndemnă Stepan Arcadici, arătând spre sala de mâncare. Bărbații intrară în sufragerie și se apropiară de masa cu aperitive unde se găseau șase feluri de vodcă și tot atâtea soiuri de brânzeturi, cu cuțitașe de argint și fără cuțitașe, felurite icre, scrumbi și tot felul de conserve și farfurii cu felii subțiri de franzeluțe franzuzești. Stând în picioare lângă rachiurile aromate și gustări, domnii începură să ia din ele, iar discuția cu privire la rusificarea Poloniei, încinsă între Serghei Ivanovici care Karenin și Pesto, lâncezea în așteptarea prânzului. Pentru a pune capăt cele mai abstracte și mai serioase discuții, Sergei Ivanovici se pricepa ca nimeni altul să presare pe neașteptate sare atică, schimbând astfel starea sufletească a interlocutorilor, ceea ce făcu și acum. Alexei Alexandrovici demonstra că rusificarea Poloniei n-ar putea fi îndeplinită decât conform unor principii de ordin superior, care urmau să fie introduse de administrația rusă. Pestov susținea că un popor nu poate asimila pe altul, decât atunci când populația lui este mult mai densă decât a celuilalt. Cosnășev recunoștea amândouă punctele de vedere, însă cu unele rezerve. Ieșind din salon ca să încheie discuția, Cosnășev spusese zâmbind. De aceea, pentru rusificarea străinilor, nu există decât un singur mijloc. Să facem cât mai mulți copii. În privința asta, fratele meu și cu mine nu suntem la înălțime. Dar dumneavoastră, oameni însurat și mai ales dumneata, Stefan Arcadici, vă purtați ca niște adevărați patrioți. Câți copii ai? te întrebă Cosneșef pe stăpânul casei și zâmbindu-i cu veselie, îi întinse un păhăruț. Toată lumea a început să râdă în frunte cu Stefan Arcadici, mai voios decât toți. Adevărat, e cel mai bun mișloc, zise Oblonski gustând din niște brânză și turnându-și un soi deosebit de vodcă, în păhăruțul care îi fusese întins. Discuția se curmă astfel printr-o glumă. Brânza asta nu era? Nu doriți?" întrebă gazda. Mai faci încă gimnastică?" îl întrebă pe Levin, pipăindu-i cu mâna stângă mușchii brațului. Levin zâmbi și-și încordă brațul. Sub degetele lui Stepan Arcadici se ridică o bulbucătură rotundă ca de oțel sub postavul subțire al din Ce biceps! Un adevărat Samson!" Cred că trebuie o strașnică putere pentru vânătoarea de urși," spuse Alexei Alexandrovici, care avea ideile cele mai vagi despre cinegetică. Și luând brânză, o întise pe o felie de pâine care se rupse de subțire ce era. Levin zâmbi. Nicio putere! Din potrivă, și un copil poate ucide un urs!" Răspunse el, dându-se la o parte cu o ușoară înclinare în fața doamnelor care, din preună cu stăpâna casei, se apropiau de masa cu aperitive. Am auzit că ai ucis un urs," spuse Kitty, căznindu se să prindă cu furculița o ciupercă recalcitrantă și lunecoasă, fluturându-și dantelele mânecii care le să-i se vadă brațul alb. Sunt urși la dumneata la țară?" adăugă ea privindu-l pe Levin dintr-o parte, cu căpșorul ei frumos și zâmbitor întors spre dânsul. Deși nu era nimic deosebit în vorbele ei, pentru Levin însă, fiecare sunet, fiecare mișcare a buzelor ei, a ochilor și a mâinii o semnificație extraordinară. Păreau să cuprindă o rugă de iertare, încrederea în trânsul, o duioșie blândă și sfioasă, făgăduință, nădejde și dragoste, în care el nu putea să nu creadă și care îl copreșau de fericire. Nu, am fost în guberniat ver. La întoarcere am întâlnit în tren pe cumnatul dumitale, sau mai bine zis, pe cumnatul cumnatului dumitale răspunse Levin zâmbind. A fost o întâlnire comică. Constantin Dimitric povesti cu Haz cum, după ce nu dormise o noapte întreagă, nevălise îmbrăcat cu un cojoc în compartimentul lui Alexei Alexandrovici. Văzând cum sunt îmbrăcat, conductorul a vrut să mă dea afară. Atunci a trebuit să-l iau de sus. Și dumneavoastră, adăugă Levin uitându-i numele către Karenin, la început ați fost bucuros să mă scoateți din vagon din pricina cojocului, dar pe urmă mi-ați luat apărarea, lucru pentru care vă sunt foarte recunoscător. În general, dreptul călătorilor la alegerea locurilor este foarte neclar fixat, zise Alexei Alexandrovici, ștergându-și cu Batista vârful degetelor. Am văzut că era plin de îndoială în privința mea, adăugă Levin zâmbind cu bunăvoință. Atunci m-am hotărât să încep o discuție savantă ca să mi se ierte cu jocul. Continuând discuția cu gazda, dar atent la ceea ce spunea fratele său, Serghei Ivanovici se uită la el cu coada ochiului. Ce e cu dânsul astăzi? De unde și-a luat ținuta asta de cuceritor? Nu știa că Levin simțea că i cresca aripi." Constantin Dimitric își i seama că Kitty îi asculta cuvintele și că îi plăcea să-l audă, și nu-l mai interesa nimic afară de asta. Pentru Levin, nu numai în odaia aceea, dar chiar în întreaga lume, nu mai existau decât ea și cu el. Avea impresia că se găsea la o înălțime amețitoare, în timp ce undeva jos, departe, se zărau toți acești oameni simpatici și cum se cade. Karenin, Oblonski și restul lumii. Liniștit, fără să pară că o face anume, ca și cum n-ar fi avut unde să-i așeze, Stepan Arcadici îl puse pe Levin lângă Kitty. Uite, tu așează-te aici!" îi spuse lui Constantin Dmitrici. Felurile de mâncare au fost tot atât de alese ca și vesela de pe masă, de care Stepan Arcadici era mare amator. Supa a Mari Louise reușise minunat. Pateurile minuscule care se topeau în gură erau ireproșabile. Doi feciori și matvei, cu cravate albe, străveau mâncările și vinurile cu îndemânare, repede și fără zgomot. Din toate punctele de vedere, și al celui spiritual, masa era foarte izbutită. Conversația, când generală, când parțială, nu-l Iar la sfârșitul prânzului, ajunse atât de însuflețită, încât bărbații se ridicară de la masă fără să-și întrerupă vorba. Chiar și Alexei Alexandrovici se învioră. Capitolul 10 Lui Pestov îi plăcea să discute un lucru până la capăt. Nu se mulțumi cu ceea ce spuse Sergei Ivanovici, cu atât mai mult cu cât simți slăbiciunea argumentării sale. Nu m-am gândit niciodată numai la densitatea populației," spuse pe Alexei Alexandrovici în timp ce se servea supa. M-am referit la mijloace, nu la principii." Mi se pare că e același lucru," răspunse încet și molatic Alexei Alexandrovici. După părerea mea, numai un popor care se află la un nivel superior poate influența un alt popor care... Tocmai asta e problema. Îl întrerupse pe Sov cu glasul său de bas și cu atâta foc de parcă își punea tot sufletul în cele ce spunea. Dar ce se înțelege prin nivel superior? Englezii, francezii, nemții? Ce popor se află la cel mai ridicat nivel? Care popor va deznaționaliza pe celălalt? Vedem că Rinul a devenit francez Deși nici nemții nu sunt mai prejos," strigă Pestov. Aici trebuie să fie altă lege." Mi se pare că influența o exercită întotdeauna adevărata cultură," zise Alexei Alexandrovici, ridicând ușor din sprâncene. Dar în ce putem vedea semnele adevăratei culturi?" întrebă Pestov. Cred că semnele acestea sunt cunoscute," răspunse Alexei Alexandrovici. Sunt oare în adevăr cunoscute?" interveni Sergei Ivanovici cu un zâmbet fin. Astăzi nu se recunoaște ca adevărată cultură decât cea clasică. Totuși, asistăm la dispute crâncene între cele două tabere și nu se poate tăgădui că lagărul advers are argumente puternice în favoarea lui." Sergei Ivanovici, dumneata ești pentru clasici. Dorești vin negru?" îl întrebă Stepan Arcadici. Nu mi-exprim părerea nici pentru, nici contra, zise Sergei Ivanovici, surăzând cu îngăduință, ca și cum ar fi vorbit cu un copil și-și întinse paharul. Spun numai că amândouă părțile au argumente puternice, adăugă el adresându-se lui Alexei Alexandrovici. Am școala clasică, însă în discuția asta nu mă pot pronunța categoric. Nu văd motivele convingătoare pentru care învățământul clasic ar fi superior celui al științelor pozitive. Științele naturale au o influență tot atât de pedagogică și de instructivă." Interveni Pestov. Luați astronomia, botanica, zoologia cu sistemul ei de legi generale." Nu pot fi cu totul de părerea asta," răspunse Alexei Alexandrovici. Aș crede că nu se poate nega că însuși procesul de studiu cu privire la formele limbilor are o înrăurire deosebit de favorabilă asupra dezvoltării spirituale. Afară de asta... Nu se poate tăgădui nici faptul că influența scriitorilor clasici este cât se poate de morală, pe când studiul științelor naturale se leagă din nefericire de teorii primejdioase și false, care sunt plaga epocii noastre. Sergei Ivanovici vrut să spună ceva, dar Pestov îl întrerupse cu vocea sa răsunătoare de bas. Începu să demonstreze cu înflăcărare nedreptatea acestei păreri. Sergei Ivanovici își așteptă liniștit cuvântul, pregătind de bună seamă o ripostă triumfătoare. Dar trebuie să recunoaștem, adăugă Sergei Ivanovici, cu un surs discret, întorcându-se spre Karenin, că e greu să cântărești exact toate avantajele și dezavantajele unei culturi sau ale alteia. Cât despre a hotărâ care este cea preferabilă, chestiunea n-ar fi fost dezlegată atât de repede și sigur dacă cultura clasică n-ar fi avut de partea sa avantajul pe care l-a spomenit acum Influența ei moralizatoare, dis le mot, se spune pe nume antinihilistă. Fără îndoială. Dacă n-ar fi existat acest avantaj al influenței antinihiliste, pe care o exercită cultura clasică, n am fi gândit mai mult și am fi cântărit argumentele celor două părți. Adausei Sergei Ivanovici cu un zâmbet fin. Am fi dat libertate și unui curent și celuilalt, dacă n-am socotit cultura clasică un soi de pilule împotriva anihilismului pe care le prescriem cu bărbăție pacienților noștri. Dar dacă n-au nicio putere temăduitoare? Încheie Sergei Ivanovici presărând din sarai atică. Comparația cu pilulele a lui Sergei Ivanovici făcu pe toată lumea să râdă, mai ales pe Turovțân, care aștepta de la începutul discuției un prilej să se veselească și acum izbucni în sfârșit într-un râs comunicativ și zgomotos. Stepan Arkadici nu se înșelase poftind pe Pestov. Cu el o conversație interesantă nu putea lâncezi nicio clipă. Îndată ce Sergei Ivanovici încheie discuția cu o glumă, Pestov găsi o temă nouă. Nu pot fi de acord, zise Pestov, nici măcar cu părerea că guvernul urmărește țelul acesta. Guvernul este condus, evident, de considerații generale, de opinia publică și rămâne indiferent față de influența pe care o poate avea o măsură luată de el. De pildă, problema învățământului feminin ar fi trebuit să fie socotită drept primejdioasă. Guvernul înființează însă cursuri și universități pentru fete. Astfel, conversația trecu la un subiect nou, învățământul feminin. Alexei Alexandrovici își exprimă părerea că învățământul feminin e confundat de obicei cu problema emancipării femeii și numai de aceea poate fi socotit primejdios. Ba, da, din potrivă, eu cred că amândouă chestiunile sunt strâns legate, adăugă pe Eu un cerc vicios. Femeia e lipsită de drepturi din lipsă de cultură, iar lipsa de cultură își are o bârșia în lipsa de drepturi. Nu trebuie să uităm că starea de robie a femeii este atât de înrădăcinată și de veche, încât deseori nu vrem să vedem prăpastia care o desparte de noi. Ai spus drepturi, interveni Serghei Ivanovici, prinzând o clipă de tăcerea lui Pestov. Adică dreptul de a ocupa locul de jurat, de membru și de președinte al Comitetului Municipal, dreptul de a intra în serviciu, de a fi membru al Parlamentului, fără îndoială. Dar dacă femeile ar putea în mod excepțional să ocupe asemenea funcții, atunci mi se pare că ai întrebințat greșit cuvântul drepturi. Ar fi fost mai potrivit să spui datorii. Oricine va admite că, îndeplinind o funcție oarecare, de jurat, membru al Consiliului Comunal, slujbași la Telegraf, îndeplinim o datorie. De aceea, ar fi mai exact să spui că femeile caută să câștige îndatoriri, ceea ce e perfect legitim. Nu pot decât să simpatizez pe femeile care doresc să-și ajute bărbații în munca lor obștească. Foarte just, întări Alexei Alexandrovici. După părerea mea, chestiunea e dacă femeile sunt capabile să îndeplinească aceste îndatoriri. Vor fi, probabil, foarte capabile, interveni Pan Arcadici, atunci când cultura se va răspândi printre ele. Vedem asta. Dar cum rămâne cu proverbul? întrebă prințul, care a ascultat de mult discuția privind pe toți cu ochii săi mici, strălucitori și ironici. Pot să spun față de fetele mele: Păr lung, minte. Tot așa s-a crezut și despre negri până la emanciparea lor, zise Mânios Pescov. Mi se pare ciudat însă faptul că femeile umblă după noi în datoriri, spuse Sergei Ivanovici, când vedem din nefericire atât de des că bărbații caută să scape de ele. Datoriile sunt legate de drepturi, putere, bani, onoruri și tocmai asta caută femeile, adăugă pe Stov. Exact același lucru ca și cum eu aș cere dreptul să fiu doică și m-aș supăra că femeilor li se plătește și mie nu. Observă prințul Șcerbațchi. Turov ți-a în hohote de râs. Lui Sergei Ivanovici îi păru rău că nu spusese el asta. până și Alexei Alexandrovici zâmbi. Într-adevăr, dar bărbatul nu poate alăpta, spuse Pestov. Pe când femeia. Nu-i adevărat? Un englez și-a alăptat copilul pe o corabie, povesti bătrânul prinț, îngăduindu-și această licență de limbaj față de fetele sale. Câți englezi și-au alăpta copiii, tot atâtea femei vor ajunge funcționare," zise Sergei Ivanovici. Bine, bine, dar ce să facă o fată care n-are familie?" interveniste Stepan Arcadici, aducându-și aminte de domnișoara Cibisova, pe care o avusese tot timpul în vedere când dădea dreptate lui Pestov și îl susținea. Dacă ați cerceta bine istoria unei astfel de fete, ați vedea că ea și-a părăsit familia sau familia surorii sale, unde și-ar fi putut găsi o îndelepnicire femeiască. Se amestecă pe neașteptate în discuție Daria Alexandrovna, enervată, bănuind pe semne la ce fată se gândește Stepan Arcadici. Dar noi apărăm un principiu, un ideal," spuse Pestov cu glasul său sonor de bas. Femeia vrea să aibă dreptul de a fi independentă și cultă și e stingherită și apăsată de gândul că asta e cu neputință." Și eu sunt stingerit și apăsat de gândul," că nu sunt primit ca doi că la a orfelinat. Zise din nou bătrânul prinț, spre Marea a lui Turovțin, care de atât a râs scăpă sparanghelul cu capătul cel mare în sus. Capitolul 11 Toată lumea lua parte la conversația generală, în afară de Chiti și de Levin. La început, când se vorbise de influența exercitată de un popor asupra altuia, Constantin Dimitrich gândi fără să vrea că ar avea și el ceva de spus. Dar idei, care mai înainte îi se păruseră foarte importante, îi fulgerau acum prin minte ca prin vis, fără să mai aibă pentru dânsul vreun interes. Îi se părea chiar ciudat că lumea se pasionează pentru asemenea lucruri de prisos. Pe Kitty ar fi trebuit de asemenea să intereseze discuția despre drepturile și învățământul femeilor. De câte ori nu se gândise ea la aceste probleme, aducându-și aminte de Varenca, prietena sa din străinătate și de greaua ei situație dependentă. De câte ori nu se gândise și la ea însăși, la viitorul său, dacă nu s-ar mărita. De câte ori nu discuta aprins cu sora sa despre același lucruri. Acum însă, problema asta nu mai interesa cât de puțin. Vorbea cu Levin și conversația lor era mai curând o tainică comuniune care, din clipă în clipă, îi lega mai strâns, tezind într -un și un sentiment de bucurie și de teamă în fața necunoscutului în care intrau. La început, întrebat de Chiti cum se întâmplase Sovada anul trecut, Levin ei povesti că venind de la Cosic, pe șosea, o zărise în cupeu. Era dimineață, în reversatul zorilor. Cât că abia te sculaseși. Mama Dumitale dormea într-un colț. Era o dimineață minunată. Mergeam și mă gândam. Cine vine oare în cupeul ăsta cu patru cai? Erau niște cai frumoși, cu zurgălăi. m ai fulgerat o clipă pe dinainte. Te-am văzut la fereastră. Și uite așa și țineai cu mâinile panglicile bonetei. Era adânc în gândurată, rosti el zâmbind. Mult aș da să știu la ce te gândeai atunci. Era ceva important? Nu fi fost zburlită, se gândi Kitty. Văzând însă zâmbetul entuziast, stârnit de aceste amănunte în amintirea lui, ea simțit că impresia pe care o făcuse fusese din potrivă, foarte frumoasă. roși și izbucni voioasă în râs. Zău că nu mi-aduc aminte. Strașnic mai râde tu Rofțen, zise Levin privindu-i ochii umezi și trupul care îi se cutremura. Îl cunoște mult, îl întrebă Kitty. Cine nu-l cunoaște? Ai spus asta ca și cum l-ai fi socotit un om rău. Nu e rău, dar e un om de nimic. Nu-i adevărat să nu crezi una ca asta? adăugă Kitty. Și eu am avut o idee foarte proastă despre dânsul, dar e un om drăguț și de o bunătate rară Are o inimă de aur Cum ai putut cunoaște inima? Suntem cei mai buni prieteni Îl cunosc foarte bine Iarna trecută Nu mult după ce ai fost la noi Adause Kitty zâmbind cu un aer vinovat Și în același timp plin de încredere Toți copiii lui Dolly se îmbolnăviseră de scarlatina n a trecut într-o zi pe la ea Și închipuieți Urmă Kitty în șapte s-a făcut așa de milă de dânsa, încât a rămas acolo și a ajutat-o să-și îngrijească copiii. A stat trei săptămâni la ea și a îngrijit de copii ca o dădacă. Îi povestesc lui Constantin Dmitic despre Turovțân, pe vremea scarlatinei, spuse Kitty surorii sale, aplecându se spre ea. Într-adevăr, a fost extraordinar. E un om minunat. A Doli, uitându-se cu năzâmet la Turovțân, care își dedu seama că se vorbește de dânsul. Levin se uită la Turovțân și se miră că nu-și dăduse seama mai înainte de farmecul acestui om. Am greșit, am greșit, nu să mai am niciodată păreri proaste despre oameni," spuse el voios, exprimând cu sinceritate ceea ce simțea în clipa aceea. Capitolul 12 În discuția începută despre drepturile femeilor erau probleme delicate de dezbătut față de doamne cu privire la inegalitatea drepturilor în căsnicie. În timpul prânzului, Pestov atinse de câteva ore aceste chestiuni, dar Sărgei Ivanovici și Stepan Cadici le ocoliră cu băgare de seamă. După ce se ridică lumea de la masă și doamnele ieșiră din sufragerie, Pestov, fără să le urmeze, început să expună lui Alexei Alexandrovici cauza principală a acestei inegalități. După părerea lui, ea se datora faptului că necredința femeii și necredința bărbatului nu sunt pedepsite la fel de lege și nici de opinia publică. Stepan Arcadici se apropie repede de Alexei Alexandrovici și întinsă o țigară. Mulțumesc, nu fumez, răspunse calm Karenin. Și dorind parcă într adins să arate că nu se teme de această discuție, îi spuse lui Pestov cu un surâs rece. Cred că temeiurile unei astfel de păreri se află în însăși esența lucrurilor, răspunse el și vrut să treacă în salon. Dar, tu Înviorat de șampania băută și așteptând de mult un prilej să rupă tăcerea ce l păsa, întrebă pe neașteptate pe Alexei Alexandrovici, musafirul de vază. Ați auzit de Cinicov? Vasea Preacinikov? spuse el cu un zâmbet bun pe buzelei umede și roșii. Mi s-a povestit chiar astăzi. S-a bătut duel cu Kvitski, Latver, și l-a ucis. După cum ți se pare totdeauna că te lovești parcă-ntradins tocmai în locul care te doare?" Tot așa și Stepan Arcadici simțea că în ziua aceea, discuția, ca un făcut, atingea mereu punctul sensibil al lui Alexei Alexandrovici. De aceea el căută din nou să-și scoate cumnatul din încurcătură, dar Alexei Alexandrovici întrebă curios. De ce s-a bătut prea cinicov?" Din pricina soției, s-a portat cavalerește, l-a provocat la duel și l-a ucis." A, cu nepăsător Alexei Alexandrovici și, ridicând din sprâncene, trecu în salon. Ce bine îmi pare că ai venit!" îi spuse Doli cu un zâmbet sfios, întâlnindu-l în salonul de trecere. Trebuie să-ți vorbesc! Să stăm aici!" Cu aceeași expresie de nepăsare pe care i-o sprâncenele ridicate, Karenin se așeze lângă Daria Alexandrovna și zâmbi în silă. Cu atât mai bucuros," zise Karenin, cu cât tocmai vreau să-mi cer scuze și să mă retrag. Plec mâine. Doli era absolut convinsă de nevinovăția Anei. Simțea că pălește. Buzele îi tremurau de mânie împotriva acestui om rece, nesimțitor, care avea de gând, cu atâta nepăsare, să-i ducă la pieire prietena nevinovată. Alexei Alexandrovici?" început Doli, privind l drept în ochi cu o deznădăjduită hotărâre. Te-am întrebat de Ana și nu mi-ai răspuns. Ce mai face?" Mi se pare că e sănătoasă, Daria Alexandrovna, răspunse Karenin fără să se uite la dânsa. Alexei Alexandrovici, te rog să mă ierți. Știu că n-am dreptul, dar eu o iubesc și o respect pe Ana ca pe o soră. Te rog, te implor să-mi spui ce e între voi. Ce învinovățire îi aduci? Alexei Alexandrovici făcu o schimbă și aproape închizându-și ochii, își lăsă capul în jos. Îmi închipui că soțul a comunicat motivele care mă fac să găsesc de cuviință a schimba raporturile dinainte dintre mine și Ana Arcadievna." Răspunse Karenin, fără să o privească în ochi, dar aruncând fără voie o privire de nemulțumire spre tânărul Șerbațchi, care tocmai trecea prin salon. Nu cred, nu cred, nu pot să cred așa ceva," spuse Doli, împreunându-și cu putere mâinile slabe. Se ridică repede și atingând cu mâna mâneca lui Alexei Alexandrovici. Aici suntem tulburați, poftim te rog dincolo. Emoția lui Doli se strecură și în sufletul lui Alexei Alexandrovici, care se sculă și o urmă supus în camera de studiu a copiilor. Se așeza la o masă acoperită cu o mușa mas cu briceagul. Nu cred, nu pot să cred așa ceva. Începu iarăși Doli, căutându-i privirea care se ferea de ea. Cum să nu crezi în fapte, Daria Alexandrovna?" zise Karemin, accentuând cuvântul fapte. Mm. Dar ce-a făcut?" întrebă Doli. Ce anume a făcut?" Și-a nesocotit în și și-a înșelat bărbatul. Iată ce a făcut." Răspunse Karemin. Nu, nu se poate. Nu, pentru numele lui Dumnezeu. E o eroare." exclamă Doli, ducându-și mâinile la tâmple și închizându-și ochii. Alexei Alexandrovici, zâmbi rece, numai cu buzele, vrând să arate și ei și sie însuși fermitatea convingerilor lui. Dar această apărare înflăcărată, deși nu-l clintind părerea lui, îi răsuci pumnalul în rană. De aceea urmă cu multă Cei Ce eroare mai poate fi când însăși soția mărturisește bărbatului că cei opt ani de viață trăiți împreună și copilul sunt o eroare și că vrea să-și reînceapă viața de la capăt? Zise Karenin mânios sfărăind pe nas Ana și păcatul Nu pot apropia aceste două noțiuni Nu pot să cred Dar ea, Alexandrovna Adăugă Karenin Privind de asta dată drept în față Chipul bun și tulburat al lui Doli Și simțind că limba ei se desneagă fără voie Ce aș da ca să mai fie cu putință vreo îndoială Pe când aveam încă îndoiel, Situația mea era desigur grea Dar mai puțin decât acum când mă îndoiam, aveam nădejde. Astăzi, însă, nu mai am nicio nădejde și totuși mă îndoiesc de orice. Am atâtea bănuiel încât am ajuns să-mi iurăsc fiul. Uneori nici nu cred că e copilul meu. Sunt foarte nenorocit. Nici nu era nevoie să o spună, dar Alexandrovna, înțelese asta de cum se uită în ochii lui. I se făcu mila de dânsul și încrederea în nevinovăția prietenei sale îi se clătina în suflet. Vai, e îngrozitor, îngrozitor. Dar e adevărat că te-ai hotărât să divorțezi? Am hotărât să iau o măsură extremă. Alceva nu mai e nimic de făcut. Nu mai e nimic de făcut, nu mai e nimic de făcut," repetă cu lacrimi în ochi. Și totuși mai e ceva de făcut. În astfel de dureri, ceea ce e mai groaznic, este faptul că nu-ți poți purta crucea ca în orice altă durere." O pierdere, o moarte. Ci trebuie să iei hotărâri, zise Karinin, ghicindu-i parcă gândurile. Trebuie neapărat să ești din situația umilitoare în care ești pus. Nu se poate trăi în trei. Înțeleg. Înțeleg asta foarte bine, răspunse Doli și își lăsă capul în jos. Tăcu un timp, gândindu-se la ea însăși și la durerea ei conjugală. Deodată, Doli își ridică energic capul și își împreună mâinile într-un gest de rugă. Dar ascultă, ești creștin, gândește-te la ea. Ce are să facă dacă o părăsești? M-am gândit, m-am gândit mult, Daria Alexandrovna, zise Alexei Alexandrovici. Obrajii se acoperirea de pete roșii, iar ochii săi tulburi o priveau drept în față. Acum dolii îl compătinea din adâncul sufletului.